Ba oso aizki, zer gaitik ez digutea bisatu, gaur egun etorrigia bilerara e, Junkon esan e, digutelako denentzatik, bestela ez genekien e, ezer, ez genekien ezer, eta momentu batean pentsatzen dugu denaia ja eginda da gola, baina e, e, oso asarrega, odet denok gorria egotea edo ez egotea gorrian guretzat dena aldatzen da, Ezin dugu mm, saldu nahi dugun bezala gure etxeak. Yeah. Ja, ikusten ari egeak kalteak daudela hortaz. Baloreaiak galdu du. Badaude batzuk daudela saiatzen... E saltzeko beraien etxeak eta ezin dute saldu nahi duten bezala ja, ja berak beraka junda pañada bat ni daramat ba mauz turte gutxienez bizitzenan eta ez dut inoiz ikusi arazorik eta ez da egon inundaziorik eta horrelako gauzak dazarrenak itxe egiten dute eta itxe egiten dutenean zarrenak esaten dute hemen ez da egon eser orduan ez du ere sulertzen zergaitik hain beste beraiek esaten dute ez dela gure auzoren kontra baina Zer gaitik hain beste arazorik han?